доїло, каже, сидіть, а там їй і розлічені, і пирожки, каже, вкусні, Мітя одне яєчко продає, такі, каже, вкусні пирожки, що з'їси два-три, цілий день їсти не хочеться. Шурик теж їй казав, віддихайте, мама, а вона мені, каже, краще на свіжому воздухі. Я й махнула рукою, якось воно не то, звісно. Да коли їй примандюрилося, да, сказала пильно, ховаючи чортики в очах Валька, старі люди, вони як діти. Побігла я, схаменулася капіля, Бо Шурик мені цими палками голову проїв. А як у нього з випивкою? Употребляє? Кажуть, що при цій хворобі нізя. Ну, це як сказати, мовила капіля. Нізя, коли вредно, а коли не вредно, трошки можна. Я йому не давала. То кричав і сварився, а я ні в каку. А він каже, не даси, лілечка, сам встану і візьму. А встань, кажу, встань і візьми. І перед носом йому бутелькою поботала. Здіваюся, каже лілечка Не здіваюсь, кажу, а хочу, щоб ти встав Тоді він і встав, ми такі раді були Більше чарки в день не випиває, а я йому сама ніколи не даю Хочеш, кажу, вставай Ну, він і встає, трудно йому, але двігать тра, Так і врачиха сказала Чуде мовила Валька Спершу я боялася, сказала Капіля, а тоді думаю, када людина нічого не хоче, хана йому, а коли чогось хоче, той карти в руки, скрипить, скрипить, а тягнеться. Ото він і потягся. Хуже не буде, думаю, а лучше може будь. Ну, я побігла. Вона цього разу і справді побігла. Чув, що тут розказувала, спитала Валька чоловіка, який при розмові сидів на ганочку і в ряди годи почугував п'ятернею живота Чого ж не чув, буркнув Степан, бреше Чого це бреше, здивувалася Валька Бо ще жоден чоловік себе горілкою не вилікував, горілка до добра не приводить От добре, що так думаєш, яхідно сказала Валька, а скільки їй сам вижлуктив Ну, я для компанії настроєння, сказав Степан «Без того не обійтись!» Він промовчав схвилю. «То, може, мені вточиш до снідання, а то вже думав, пилочка моя загула!» «Яка вона не є?» – охоронила капілину честь Валька, «а позичене віддає, правда, неаккуратно, «Я й кажу, думав, не скоро повернеться моя пилочка!» «То вточиш, бо настроєння якесь паршиве!» «Чого воно в тебе паршиве?» – здивувалася Валька. Вона ж повернула пилочку. «Ну да», – сказав Степан, – «але я стільки напереживався». «Ну, це ще не причина, щоб я тебе споювала», – церемонно підтисла губки Валька. «Дай одну, захочеш другу, як смола прилипнеш». «Действительно», – сказав Степан, почухмарив живота, тоді чуприну, а наостанок скрушно зітхнув, ще й головою похитав. «Шурик, вже побачивши палиці, розсердився. Я же тобі казав, лілічка, грабової вирізати, а не ліщинової. Це і є грабові», – мовила Капіля. Роздивилася, як ти й казав. А вирізала ліщинові, а не грабові. «Да?» – здивувалася Капіля. «По-моєму, хороші палки, самі лучші, які побачила». «Ну й дури ці баби», – не стримався Шурик. Коли я така дурна, – образилася капіля, – то вставай і йди сам по своїй дурні палки. Лізь у річку, пливи, лазь по кущах. Я думала, що це грабові. Ладно, лілічка, – здався Шурик і глянув на небо. Сидів на ганочку, на який видибав сам. Небо повелося млою, і в тій млі майже розчинилося сонце, перетворившись в якийсь сяючий кисіль. – Нет граніць женської глупості, – прорік Шурик. І тямні красять мір. «Що ти мелиш?» – скипіла капіля. А хворизм, лілічка. Знаєш, що таке ахворизм? Знаю, що таке аферист, сказала Капіля. На що ти намікаєш? звузив очі Шурик. На мене? І капіля раптом розплакалася. Доїв ти мене тими палками. Я старалася, мокла, лазила по кущах, різала, а ти мені кажеш, що вони не грабові. Ну не действительно не грабові, сказав завищивши голос Шурик. Я сказав, ладно, пусть будуть такі. Ну почему чому ти мене аферистом назвала? Що я не чесний чоловік? А я що, дурна? Афоризм, лілечка, терпляче пояснив Шурик. Це не аферист, це умна мисль. Дуже хвалися своїм умом, сердито сказала Капіля.